І тут громадя танка звинулося, немов підбитий звір, ударив вибух, шугнуло в небо полум'я. Потім тихо, ніби вагаючись, упала навськи з дороги Вільха. Якусь хвилину ні біля танка, ані за ним не видно було нікого. Невдовзі знявся Гомін, почулися різкі команди, і між Вільх до танка посунули зелені тіні. Упевнившись, що це не напад, німці посміливішали, вішали, все більше їх вилазили із хащів лугу, роздивлялося підбитий танк. Іван прицілився і дав по них нещадну довгу чергу на весь ріжок, схопив гранату і через полуторку жбурнув у те юрбовисько. Крик, вибух, постріли, свист куль наповнили весь луг пекельним виром звуків. Пригнувшись, Іван змінив ріжок, приготував нову гранату, і тільки виткнулася з-за танка каска, дав знову чергу. Його машина наразі сіла на всі чотири колеса, і стало гірше видно. Тепер він бачив німців лише до пояса, як ті квапливо перебігали між деревами. Бив по ногах... І навіть йому на мить здалося, що б'ється він з істотами, в яких немає нічого вище пояса. Ліворуч промайнуло одразу кілька тіней. Іван метнув туди гранату і послав коротку чергу, тож мить пригнувся. Об бруствер цвохнули десятки куль, стріляли справа, обходять. Діло кепське. Окоп його широкий, надійний, з будь-якого. Але одного боку, не висуваючись, що сили кинув туди гранату, відстань була чимала, за нею другу і швидко чергою підбив фашиста, що намагався підкрастись, прямо ховаючись у мертвім просторі неподалік машини. Услід про всяк випадок жбурнув гранату, і раптом усе затихло. Німці не витикалися за дерева, не стріляли, ніби їх не було. Іван підняв поділ сорочки і витер гарячий під. Хотілося пити. Нагнувся і зачерпнув долоною води і знав копу. Бридка, а все ж холодна. Відчув у роті солодкий смах води з джерел, що б'ють у маминому селі, і ніколи, скільки він пам'ятає, не висихали і не вичерпувалися. Жива вода. Жива вода металася у мозку думка. Мати з відром пройшла городом і нахилилася до джерела. Відтак Марія, зграйка малих дітей у самих сорочечках, отянувся від гуркоту, що наближався, глянув попід машиною і похолов. На нього сунув плямистий танк, той самий, що підірвав чий інший, який зумів прибрати підбитого чи обійти. Ховаючись за цим щитом, Позаду тісною групою йшли солдати. Взявши зв'язку гранат, Іван зробив усе, що треба, аби для вибуху було достатньо його одного поруху. І став чекати. З лугу долинув інший залізний гул. Не глянув, бо певен був, що то йому вчувається, що то його душа і тіло просять рятунку з безвиходів. Він має тільки єдиний шанс зірвати себе разом із танком. Свої почують, скажуть. Машина враз здригнулася і поповзла на дисках, мов по-пластунськи, на вирву і на нього. Зів очі вгору. Небо було високе і синє. Нуж, нуж. ну, ж, ну ж, цідив крізь зуби. І раптом танк здригнувся, Ударив глухо вибух, який збив з ніг і кинув на дно воду. Чув, як вода холодить руки, ноги, а далі думку. Крига, вогонь і лід, як зимно. Від холоду й прийшов до тями. На дворі дощ та вітер, вікно відчинене. Встав, зачинив і знову лів похитувала так, ніби і справді його було пожбурено у вирву дужим вибухом. Його, а не Івана, що був йому, звичайно, ж батьком рідним. Дивно, та він, Назар, не знав такими своїх батьків. Хоч зовсім не сучасні, чому вони такими повинні бути? Та симпатичні, милі, Іван дотепний навіть, як каже Ніна, пальце в рот не клади. І мужній, Просто мужній, без слів гучних, без лозунгів. Стояв на смерть, а ніби робив буденне діло. Тоді його хтось виручив, привів підмогу. Мама чи харалужний? Мама йому проте ніколи й не натякнула. Батько ще воював під Києвом, і під Варшавою, і під Берліном. Потім ще служив, а мама ждала. Дивні якісь вони, намислили собі любов у горі, в крові. «Що ти в цьому тямиш? Я не хлопчак, мені вже двадцять восьмий, той мав уже до Ніни. Вони були дорослішими у вісімнадцять, душею. Сів, потерли це долонями. Йому здавалося, що він малим бував у тому лузі, де бився батько з танками». Не міг згадати, хто його туди водив. Напевно, мама. Батька вже не було. Безглуздя. Ціліти в такій війні і впасти від рук своїх. Які вони вбіся тобі свої? Це виробки, дегенерати. Їм не сподобалася його розмова, пісня, що він мугикав собі дучий. Того було достатньо для, власне, вбивства». Їх не знайшли. Вони живуть десь поряд. Непевно, виголошують на зборах правильні палки промови, люблять своїх дружин, дітей навчають розуму і совість їх не мучить, бо проучили якогось жолоба. Назар як стій облився потом. Слово, яке нерідко він сам вживав, набрало зовсім іншого страшного змісту. Для тих бандюг був жлобом Іван Скалій. Для нього? Що ж це сталося із добрим білим світом, з людьми, які багато вистраждали і так багато чого й досі не зрозуміли на цій землі? Рвонув на шиї комір, що став тісним, і відчинив у дощ вікно. Стояв і дихав, дихав. Дощ лопотів об листя, об підвіконня землю. Ласкавий, добрий, теплий. Підставив руки, хлюпнув собі в лице. Згадав, як Ніна завжди радіє зливам, навіть коли намокне без парасолі. Для неї дощ – це щось живе, а може й саме життя. Було він злиться на непогоду, лає небесну канцелярію, вона ж сміється, щось там веселе, давнє собі підніс, наспівує.